Opäť príjemný podvečer na vlnách Slobodného vyseláču a opäť pri počúvaní relácie žurnál kritického myslenia. A opäť vás zdravím, ja Martin Klieštinec. Dnes budeme mať e, hostia, ktorého si mimoriadne vážim, jednak ako človeka a jednak ako fakt profesionálneho ostrielaného novinára, moderátora a tak ďalej a tak ďalej, človeka, ktorý má dlhoročné skúsenosti v žurnalizme, či už ako redaktor Českého rozhlasu, Českej televízie, programový riaditeľ televízie, teatry a momentálne človek, ktorý, alebo novinár, ktorý má platformu Modri Jelen, na ktorej, na ktorej robí úžasné komentáre, e ohľadne súčasného politického diania. E, ja preto zdravím veterí Slobodného vysielača Petra Bohuša. Ahoj, Petre. Ahoj, Martine. Zdravím všechny posluchače e, Slobodného vysielača a teším sa, že som zase ve spojení se Slovenském. V této chvíli zdravím z Ostravy. No a prečo dnes? Opäť Peter Bohuš, mnohí si možno poviete, hura, hura, Peter nám už asi ide konečne oznámiť, že sa začnú konec zuberecké chodničky aj na jeseň, ale žiaľ, táto téma to nebude, ale dúfajme, že sa to zmení. Dnes bude téma ale veľmi aktuálna, zaujímavá a to sú e, parlamentné voľby v Českej republike, ktoré nám naozaj klopú na dvere, pretože budú začiatkom budúceho mesiaca. No a Peter ako ostrelaný žurnalista, ktorý túto situáciu sleduje, nám o tom porozpráva a on o to viac je povolaný, pretože on svojim životom je v podstate stále Čechoslovák, pretože striedavo žije v Čechách, ale aj na Slovensku a jeho žena je Slovenka. Čiže kto by vedel o tom porozprávať viac ako práve dnešný náš host Peter Bohuš. No a ja sa ťa, Peter, úvodom spýtam vlastne a, a, a momentálne, ako si povedal, si vo čiže nasavaš tú e, predvolebnú realitu, aká je, e, je tá atmosféra, je dynamická, ostrá alebo je taká útlmená, kľudná. Ako to vnímajú občania? Majú záujem o politiku, sú a, a proste sledujú to, alebo sú skôr vyhoretí a nemajú záujem, sú apatickí. No ako to mm. je? Skúznám to tu v e, štúdiu e, slobodného vysielača e, porozprávať. Dobre. Hned na úvod, než to celé rozvedu, jak, jak to vypadá e, pár dnů, nebo necelé dva týdny, příští týden, že? Je to 4.5. pátého, doufám, že se nepletu, e, o, oktobra. Jak to vypadá přes příští týden? Příští týden e, už se jdu podívat do, do toho kalendáře, abych, to, abych vás nepletl. Tak říjen. ano. E, e, říjen, už to máme, ano. 2. 3. října, příští týden. Říkám to, doufám, že dobře. No ale chtěl jsem hlavně říct ještě na úvod, že když jsi zmínil ty zuberecké chodníčky, příští ročník, pátý ročník v Zuberci bude 24. 25. apríla, tak si můžete poznamenat toto datum do kalendáře. 24. v pátek na večer a sobotu celý den 26. potom v neděli se samozřejmě ještě možná uvidíme dopoledne a můžeme se loučit, čili 24-25 zubelecké chodníčky. No a pokud jde o volby v České republice, nadcházející do poslanecké snimovny, kdy budeme volit 200 nových poslanců, jenom se ujistím, jsme jako ve spojení. Dobře, mě slyšíte z Ostravy? Je to v pořádku a. všechno? Ano, problémů bez problému. A Jok, super. Tak momentálně to vypadá tak, v těch volebních preferencích oni se malinko liší mezi sebou, podle toho, jestli zrovna jako sledujete Kantar, Media, nebo STEM, nebo nějaké jiné agentury, já si vezmu třeba jako příklad STEM a nezapomenu přitom na slova Roberta Fica, premiéra Slovenské republiky, který už dávno když si říkal, že na ty, ty průzkumy moc nedá, protože, jak to tenkrát říkal, že snad jedno procento nahoru nebo dolů ve prospěch nebo v neprospěch politické strany stojí 10 tisíc euro. Tak nevím, jestli to byla nějaká součást jeho kampaně nebo realita, to jsem neměl možnost nějak ověřit, ale umím si představit, že Ty průzkumy mohou mít obrovské odchylky a konec konců jsme toho byli. Myslím si, že vždycky ve volbách svědky, že ta očekávání mohla být jiná, než jako nakonec dopadl výsledek. Ale nicméně, zhruba, abychom si to zmonitorovali, tak bych mohl říci, že vlastně už tak dlouhodobě je tam jakoby potenciální vítěz momentálně téměř 31%. Je, ano, Andreje Babiše, za ním, za ním s nějakými 20% spolu stávající koalice KDU ČSL TOP 09 a ODS s premiérem Petrem Fialou a třetí za nimi stán s nějakými 12%, což je tam představitel Vítra Kušan, minister vnitra, Dále SPD, které je složeno s Trikolorou, Jindřichem Rychlem, z se Svobodnými. Zapomněl jsem na někoho, teď nevím, myslím si, že jich tam je celkem pět. Triko, pro, Trikolora, Svobodní a SPD. Tak, dobře jsem to řekl. A ti mají také kolem 12% podobně jako stán a potom jsou to Piráti téměř 10%. Stačilo 7,7 Katky Konečné, Kateřiny Konečné, což jako jinými slovy je, je jakoby ten zdroj, je ta komunistická strana, ale toto je hnutí stačilo, kde je jakoby lídrem Vidlák, neboli Daniel Sterzik, Vidlák, který píše nebo psal, píše stále takové originální glosy v téměř v každodenním režimu už několik více let, který se z těch glos zde dříve překlopil tedy do tohoto aktivisty nebo politika, bych mohl už říct jako představitele, nestačilo. A ještě, kdo se tam vlezl nad tu hranici těch pěti tak jsou motoristé a přísaha nebo jasán, tak ti už jsou někde, někde pod těmi procenty pěti, takže už by se asi do té poslanecké sněmovny, sněmovny nedostali. Jaká je nálada? nálada? Já vlastně to tak sleduju, tak porůznu. Teď jsem si pouštěl chvilinku, abych se nějak trošku i připravil, osvěžil si nějaké poslední údaje, tak jsem se koukal na předvolební spoty. Celkem se hlásí 26 kandidátů. A vidíte, že tady máme, já jsem jich vyjmenoval nějakých sedm, kteří by se mohli e, umístit jako volitelné strany nebo hnutí do poslanecké sněmovny. A ten zbytek e, do těch 26, to znamená nějakých e, 19 stran nebo hnutí, by se tam nedostalo těžko říct, kolik si sebou strhnou hlasů, které se potom budou mezi těch vítězných sedm nebo šest, protože někdo říká, že se tam možná nedostanou ani motoristé. Mám pocit, že jsem to naposledy zaregistroval v, v, v těch rozborech, když jsem tam měl pány prezidenty, kromě jiného na Modré Mělenovi, pana Zemana a pana Klauze. A že jsou tak na hraně a že si mohli pojistit jako, uh, tu svoji volitelnost tím, že by se spojili s přísavou, ale to se jim nepovedlo, takže jsou takhle samostatně a uvidíme, jak to dopadne. A jenom chci říct, že, uh, že před těmi čtyřmi lety se stala taková velká událost uh, v, po, vlastně v průběhu těch voleb nebo s volebními výsledky, abych byl přesnější, kdy velká skupina lidí a bylo jich přes milion, milion 69 tisíc lidí, s ohledem na covid a opatření a všechno, co se kolem toho dělo, tak volili právě takové různé drobné strany, které nakonec nezvítězily, nedostali se, překonali těch 5%, aby se dostali do poslanecké sněmovny. a Takže milion 70 tisíc voličů zůstalo bez svého zastoupení v poslanecké sněmovně, což si myslím, že je dost velké číslo, a kromě toho, pokud se nemýlím, možná nějaké 3 miliony, možná přes, eh, tak nějak jako my máme 8 milionů 800 tisíc potenciálních voličů, kteří mohou jít k volbám zhruba, asi tak plus minus, a z nich tak kolem 5 milionů nebo přes 5 milionů eh, vždycky chodí k volbám zhruba. Také to říkám tak eh, neúplně přesně. A takže vidět, že velké číslo lidí, kteří k těm volbám nechodí a mají proto také nějaký důvod, za který se na ně asi těžko můžeme zlobit, spíš bychom měli přemýšlet o těch příčinách toho, proč k těm volbám nejdou. Takže nakonec to vidíte, že tady eh, možná nějakých pět milionů volilo, přes eh, nějaké tři milion, miliony, přes tři miliony nevolili a přes milion se nedostalo se svými hlasy. To skoro, skoro to vychází půl na půl nebo 60 ku 40 a, a to je dost velký, velký rozdíl. No a samozřejmě z těch, co jako k těm volbám přišli, tak se to tam potom také rozdělilo. Zajímavé je, že třeba doteď, pokud se nepletu, tak ano, má největší počet poslanců a přesto to neřídí, že? Z poslaneckou sněmovnu máme tam tu koalici spolu a byl tam i ten, nebo je tam stan a byli tam i piráti a mm, Jak říká Petr Blahinka, kterého jsme měli jako hosta bývalého vysoce postaveného manažera ještě tenkrát, tenkrát kdysi slavného Jezde Lušovice z doby před 89. rokem, kdy zaznamenali velký progres jako s různými obory, u kterých jsme se divili, že mohou být v jednotném zemědělském družstvu, jako jsou třeba počítače, tak, tak ten... Ten neunavně pracuje a předává své zkušenosti celoživotní dnes dál do světa, jak bychom my lidé v podstatě v České i Slovenské republice mohli žít lépe. A, a ten, ten říkal, jako, že ve chvíli, kdy volby skončí, tak se začnou skládat koalice a tím pádem skončí i volební nebo předvolební sliby, protože když... když Dáváte dohromady koalici, tak nejste schopni naplňovat ty volební sliby, protože musíte vycházet stříc s těm svým koaličním partnerům a tak dále. Já jsem si dneska na chvilinku pouštěl ještě z, z minulého týdne. Mám pocit, že to bylo opět minut 12, kde byl pan Andrej Danko s, maj, s panem Majerským a. A jako když vidíte ty politiky, tak oni se tak vyjadřují, že? Danko říká, no, ale my máme koaliční partnery, takže tohle to nejde řešit takhle úplně, tak jak bychom si třeba představovali a podobně. Takže se nám to tam takhle zadrhává na, na těch koalicích a je to možná pro nás pobítka k tomu, abychom, abychom přemýšleli o tom, jestli ten systém, který my máme, je úplně ten správný. Také si vzpomínám z toho svého posledního rozboru Modrého Jelena, kde mluvil i pan Drulák, což je bývalý, jeden z našich nejlepších, nejlepších politologů, musím říci, jako v České republice i na Slovensku, si myslím, který má velký přehled a byl, byl prvním náměstkem ministra zahraničních věcí za vedení ještě sociálního demokrata Lubomíra Zaurálka, který teď kandiduje, zastačilo. Tak, a byl zároveň, nebo byl potom, poté byl i velvyslancem České republiky v Paříži, ve Francii. Tak, tak ten také se na to tak dívá, jakože neočekávajíme od těch voleb nic převratného, možná nějaké malé změny, možná nějaké jako lehké uklidnění po tom, co tady teď zažíváme, protože my v podstatě zažíváme něco, jako je, dalo by se možná přirovnat jako něco mezi, mezi autoritárským státem a totalitou, protože když tady máte nějaké jiné názory, tak za to můžete být postiženi i tím, že vás třeba vyhodí z práce, Nebo máte nějaká popotahování u soudů uh, a někdy někdo z těch lidí, kteří dokonce si tu uh, pusu pustili na špacír, tak i uh, za, za těmi mřížemi uh, skončili. Ne, nechci soudit, neznám ty případy úplně do detailů, ale šlo o slovo. Nešlo o nějaké konkrétní činy, jako co ti lidé říkali nebo dělali, jak se projevovali a byli takto postiženi. Můžeme si vzpomenout na učitelku Martinu Bednářovou, která za to, jakým způsobem vedla výuku někdy před těmi třemi lety, tak byla také propuštěna z práce. Koneckoncový Petr Drulák musel z toho institutu těch zahraničních záležitostí, teď nevím přesně, jak se to jmenuje, pod ministerstvem zahraničí také odejít, protože měl, měl své specifické odlišné od mainstreamu, odlišné od toho provládního pohledu názory na to, co se děje ve světě, jaká je geopolitika, jak bychom se měli chovat, co bychom měli dělat pro to, abychom si uchránili naši, naší své bytnost. No takže jestli, jestli se něco změní, já sám nevím, nemám nějaká velká očekávání, že by se něco mohlo zásadně proměnit, protože pokud by vyhralo, vyhrálo hnutí ano s Andrejem Babišem, tak si možná můžeme trošku ulevit, že ta svoboda slova že, že jí bude dán prostor a možná větší, než jaký máme v této chvíli, kdy se tady tváříme, že není cenzura, ale neustále o 106 na tom Facebooku a, a na Googleu a já nevím, kde. Samozřejmě ty cenzury probíhají, nebo jsou lidé i v, naší, v rámci naší republiky a našeho systému e, tímto způsobem, co už jsem řekl, naznačil propouštění z práce nebo popotahování u soudu, tak jsou, jsou takhle řešení. Za, za to, co říkají, nebo co, co, co, o čem mluví, co si myslí. E, namísto toho, abychom měli volnou otevřenou diskuzi, takže to se možná, to se možná trošku otevře, ale jako asi bychom neměli zapomenout na to, že i ta vláda Andreje Babiše Před tím rokem 21, v roce 20, kdy jsme tady zažili nástup covidu a ta různá děsivá opatření jako v tom smyslu, že se mnoho, řekl bych, že tisíce 100 100 československých rodin eh, měly přetržené vztahy víc na možná rok nebo možná ještě více než rok. Zažil jsem to i osobně, že jsem své nejbližší neviděl celkem, když to z počtu 11 měsíců a, a pak díky nějaké obratnosti toho, jako se zorientovat v tom systému, aby člověk se mohl dostat ke svým blízkým, tak se mi to podařilo, takže někdo možná je neviděl ještě déle. Lidé nemohli přejiždět z jedné země do druhé z práce třeba na své polnosti nebo za zvířaty nebo za hospodářstvím, za, hospodářství, za na louky, jako které potřebovali pokosit, ale to by byly ještě malé věci, jako že se nedostali prostě za s těma svýma rodinama, že nemohli být se, se svými blízkými, navštěvovat své rodiče a, a, a podobně. A tak to, to si myslím, že by mělo být velkým poučením pro nás, ale žádné poučení se tady zatím neodehrává. My ho vidíme jako v zatím v marném zápase u vás mezi Slovenskou akademí věd a Petrem Kotlárem kdy si tam každý z těch dvou stran zastává své stanovisko a není nikdo, není síla, která by tyto dvě strany spojila dohromady proto, nebo respektive, která by začala řešit to, tak, jak to teda vlastně všechno bylo, kdo z nich má pravdu, jaká by měla být poučení pro nás do dalšího období a podobně. A ve vztahu k těm volbám, abych se vrátil zpátky, tak dal jsem to jako příklad toho pana Kotlára se Savkou, tak tak vlastně ani u nás, u nás se také stále tváříme, že všechno bylo v pořádku, že se nespílo přecházet z okresu do okresu, že, že vlastně mm, už se tady objevily studie, že ty roušky a ty rozestupy a kdo ví, co všechno, nechci zacházet do nějakých podrobností zdravotnického typu nebo tématu, co teď řeší pan Kotlar třeba se Savkou, ale, ale ani u nás jakoby, nějaké poučení třeba i s touto stranou Bylo, tak, tak nevidím. Vrací se k nám bývalý minister zdravotnictví. Adam Vojtěch, ten mladý, takový, takový jako, jak oni mu to říkali, jako s nadcázkou v úzovkách, myslím, že Ken, takový ten pohledný týpek, jako, co je do těch modních žurnálů, tak on odešel potom nějak, po nějaké době do mm, covidové, do Finska, mám pocit, jako velvyslanec, a teď se vrací, jako by ten kádr eh, toho Hnutí ano zase zřejmě jako nám postoho ministra zdravotnictví a reagoval tam na jednu mou kolegyní bývalou z redakce z televize Angeliku Bazalovou, která je někdy velmi kritická k okolnímu dění a hodně sleduje právě tě, ta covidová témata, tak on, on jako ten pan... E, Adam Vojtěch, jako neviděl jsem, že by měl nějakou sebereflexi v tom smyslu, že by se začal zamýšlet nad tím, jako co bylo v pořádku nebo nebylo. Má za to, že asi vlastně všechno bylo v pořádku v té době. Takže jako uh, očekávání mírná, ale co je zásadní, uh, že my vlastně nevíme a, a teprve jsme v napětí, jak, jak ta procenta dopadnou těch jednotlivých stran, protože Řeknu příklad, pan bývalý prezident Miloš Zeman, ten predikuje, že vyhraje ano, tak jak jsou ty průzkumy a mohli by složit spolu koalici tak, aby měli většinu se stačilo, neboli komunisty, i když tam v tom hnutí stačilo, nově složeném nejsou všichni komunisté, a z e, SPD, kde zase ta koalice těch dalších stran pro, trikol, pro Jindřicha Rajchla, Trikolory e, s paní Zudanou Majerovou a Svobodných s Liborem Vondráčkem. Takže tyto tři subjekty, že by mohly dát dohromady většinu. No a pan Václav Klaus kontruje bývalý prezident e, s obavami, aby to nedopadlo tak, že to nedají dohromady a že se Andrej Babiš bude muset, nebo bude chtít, to já nevím, bude muset domlouvat se spolu, nebo možná ještě spíše se stanem, což by bylo teda, myslím si, pro voliče velké překvapení pro jednu i druhou stranu, takže sám to považuji možná za méně pravděpodobné a spíš jenom takový strašák předvolební, aby, aby se lidé motivovali v tom, koho mají volit. A, a uvidíme, jestli se k ním ještě přidají ti motoristé, jestli překročí tu hranici, hranici nebo ne. Takže takový, takový je ten zhruba poměr v dané chvíli a co ještě, jak můžu říct na úvod, že uh, už tak cítím, jako v těch, uh, v těch uh, um, aktivitách dole občanských, co ještě nejsou nikde vidět a nedostanou se do televize, protože ty televize se chovají tak, že vlastně oni dávají prostor mediální pouze těm, uh, co jsou uh, v Národní radě nebo u nás v Poslanecké sněmovně poslancům, že nebo u nás v Senátu, který vy na Slovensku nemáte, a nikdo jiný víceméně až na výjimky v těch médiích nemá prostor, jo? Že to budou takhle logicky, no jenom ti, co vyhráli, ti, co se dostali do té Národní rady nebo poslanecké sněmovny, tak ti mohou mluvit a ti ostatní ne. Takže vlastně jako mě tady chybí takový ten prostor pro tu, pro tu novou líhéně, pro ty nové politiky. U nás třeba ten Jasán, kde je Vladimír Štěpán, odborník a další kolegové co jsme se s nimi v průběhu let různě setkávali na, na všelijakých odborných seminářích nebo setkáních, tak vlastně veřejnost nemá ani možnost je blíže poznat, myslím, ta širší, neodborná, ne, odborná, ne ta, ty, ty, ta zájmová se skupení, ale, ale širší veřejnost, která nemá čas jakoby, sledovat, co se kde šustne, takže nemohou být seznámeni s těmito třeba i dobrými myšlenkami, inovativními, kdybychom bychom se mohli jako společnost posunout, dobrými progr programy nebo třeba i dobrými lidmi, ale bohužel nás omezují třeba zrovna právě ta média, že jim nedávají prostor, takže lidé je nemohou znát a, a další limit, kterými máme, tak je to těch 5%, jo, což mě je líto, Já si myslím, že Petr Drulák ten říkal e, v tom jednom svém v té své promluvě, v tom svém pořadu nalevo u Jany Bobošíkové v pořadu, aby bylo jasno zastřešujícím, tak říká, no, ty malé strany, nedá se nic dělat. Jako my tady máme jenom to spolu, e, Piráty a, a ten stán s tím vítem Rakušanem a ta opozice, e, máte možnost, buď jako máme tady to ano, jo, tak tím jsou takový, jací jsou, a, a pak je tady ta opozice a v podstatě jste opozice, jste alternativy, e, ti, kteří se mohou dostat, on to bral takhle, že tam nebudou ani ti motoristé, tak máte šanci volit jenom buď SPD, ty čtyři strany, nebo stačilo. Žádná jiná varianta není. No a ti ostatní, tak ti prostě pracovali, má, nebo měli by pracovat více a měli by dělat všechno možné pro to, aby třeba za ty čtyři roky se, se mohli dostat do, do té poslanecké sněmovny a že v podstatě uh, to považuje za určitý způsob zdáškodnictví, že oni teď vůbec kandidují. Nebo třeba uh, uh, Láďa Vrábel, že, kdy, jako který byl uh, před uh, třemi lety lídrem těch velkých demonstrací, uh, organizátorem, které byly v Praze na Václavském náměstí v té nespokojenosti po té úvodní covidové době u mnoha lidí v republice, uh, tak kandiduje s uh, kdysi známým, uh, panem, panem Sátkem, republikánem u nás, který tak hlasitě oponoval nebo byl oponentem, jistě vzpomínáte Václava Havla, tak, tak kandidují spolu, ale Já sám na jedné straně si říkám, jako jaké, jaká mají očekávání, jako co toho sledují, jestli jim jde o to jedno, jedno a půl procent, nebo kolik člověk musí, nebo ta strana nebo hnutí musí dosáhnout, aby mohla získat nějaké ty peníze, že ty příspěvky, jestli jde i o to, nebo aby byly, aby byly zaznamenání, jako že existují nebo něco takového a jestli nemají obavy, že hm, vlastně vezmou hlasy, těm, kteří by mohli být progresivnější v těch postojích, což je tak, tak jako, že nejvíce SPD, SPD a stačilo. Že? Tak to uvidíme, možná, že těch hlasů nebude tolik, uvidíme až po, až po volbách, kolik odebrali hlasů, které se museli přerozdělovat přes všechny ty politické strany. Takže to tak zhruba možná úvod, určitě si na něco ještě vzpomenu v průběhu našeho povídání. Áno, super si to veľmi dopodrobne rozkryl, takže ma, sme v obraze, ale ešte by ma zaujímalo, ako, ako to vníma česká populácia. Sleduje to dosť vášnivo, našla si svoje ako keby tábory je to pomaly, jak, jak na futbale, kedy mm -hmm. má každý to svoje múžstvo a bojuje za ňo, alebo je ten český volič apatický a očakávaš aj e, nízku volebnú účasť. E, jak, jak prebieha tá, tá, predvo, tá, tá iskra, taká tá predvolebná vo, mm -hmm. verejnosti? Třeba Zdeniek Polorajch, známý to to toho určite budete znáť, že? E, tak, mm -hmm. tak ten řekl, že k voľbám nepůjde, že je skeptický. Jo. Hádal se dokonce někde s nějakým moderátorem, že to je jeho osobní věc a že to klidně říkat může a ten moderátor nebo moderátorka mu se snažili oponovat, no ale že vlastně, když je takový, taková jakože osobnost, tak jde automaticky příkladem druhým lidem, takže by měl zvažovat ta svá slova. A já sám nevím, jako co je jako správné, ať se každý rozhodne akce, jestli jde nebo nejde k těm volbám. Myslím si, že všechno má svůj význam a, a, a je to legitimní právo to tak dělat nebo nedělat, jako že půjdu někam hodit nebo nehodit ten hlas. A, a tak to je třeba jeden příklad, že nepůjde k volbám. Potom, když sleduju, je fascinující sledovat ty, ty různé voliče. Uh, koalice s, nebo se skupení uh, stačilo, kde je ODS, KDU ČSL a TOP 09. Uh, KDU ČSL, uh, tam je šéf Marian Jurečka, TOP 09 je známa naše Markéta Pekarova-Adamová jako předsedkyně poslanecké sněmovny neboli na Slovensku Národní rady, která se proslavila tím, že, že se divila novinářům na nějaké tiskovce, jak to, že nemají iPhony, že to považuje, to tak vypadalo, vyplnulo to z kontextu, že to považuje za automatismus, že přece lidé všichni musí být iPhony a že když Má jako nám... A, ano, přesně, to jsem chtěl říct, Děkuju za, za doplnění, že vlastně, že bychom se měli v té zimě uskrovnit, když nebudeme mít ten ruský plyn, jako že si, když, ne, když budeme méně topit, eh, tak si máme na sebe vzít svetr. No. Nebo dva svetry, jako no, ano. Tak to, to, jsou takové, to jsou takové momenty, které nás mohou vést zase, tak jako těch 5%, co jsem zmínil, protože... To bych rád dopověděl, že mě je líto, jo, že potom jako třeba se tam nedostanou takový ty jednotlivci nebo programy, jako je ten Vladimír Štěpán e, z Jasanu nebo jakýkoliv jiní, kteří by možná tam mohli být a mohli by tvořit dohromady opravdu odborný tým, že vlastně jako my to máme postaveno jenom na těch několika málo stranách, Které navíc ještě někdo nám dopředu předvybere, jako ty kandidáty, nějakým způsobem si sestaví ty kandidátky. A my teď ani nevíme, jestli ty kandidátky sestavuje nějaký oligarcha nebo na nějaké nadnárodní řízení, nebo někdo z Aspenu, kam se někteří ti politici chodí školit, jo? nebo si to tak jako řeknou sami mezi sebou. Potom můžu ještě jako mít to podezření, že když si tak někdo sám od sebe řekne, že on bude tím lídrem a bude nás řídit a chce po nás ten hlas, tak si říkám v duchu, Uh, jestli mám být klidný nebo mám mít nějaké podezření, tak jako z principu jako novinář, já jsem neustále pochybovačný, že pochybuji ovšem, neustále všechno ověřuji, jestli to tak má nebo nemá být. A, a nejsem si úplně jistý, jestli by to nemělo fungovat naopak. Jo? Že by oni neměli chodit za námi s tím, že oni, se, uh, oni si sami sebe se vybrali, a teď nás jdou předvědčovat o to, abychom jim dali nějaký ten náš hlas. A jak říká známý Jaroslav Dušek Herec ve svých seancích čtyři dohody a, a tak dále, co on má v, v divadle Kampa dříve, myslím, že se teď přestěhoval předstěho, do nějakého jiného prostoru nedávno, tak Dušek říká, oni ti politici chodí za námi a oni chtějí, abychom jim dali hlas. A my jim dáme svůj hlas, no a pak nemáme žádný hlas. A čtyři roky musíme být potichu, Jo, a oni nám říkají, vy jste mi dali hlas, tak teď vlastně čtyři roky nemáte na nic nárok, že? A z toho vlastně vzniká to, že když jsem sledoval, když jsem sledoval třed, teď ty kraťounké předvolební klipy, co mají, já nevím, 10, 15, 20 vteřin nebo kolik všech těch 26 se skupení, co kandiduje, tak vlastně jako kdyby na první dobrou tam nikdo se primárně nezabývá tím, i když některé strany, teda bych zdůraznil, to dělají, jo, že se tím zabývají. Že, že je to třeba aktivita i toho pana Zoubka s panem Blahinkou, co oni měli také pos. Nebo mají to svoje seskupení správný stát a vlastně horují za to, aby všechny strany si vzaly za své a voliči, aby volili jenom ty lidi, ty, ty svoje kandidáty, kteří se zaváží k tomu, že když nebudou plnit své předvolební sliby, takže budou muset skončit a že dokonce budou muset platit nějaké horentní částky. No určitě těch verzí různých, jak si zavázat politika už tady po světě v České a Slovenské republice pobíhá více. A myslím si, že je to jakoby jenom otázka času, kdy si takto můžeme ty politiky zavázat, že vymyslíme, přijdeme na ten způsob, jak to udělat, protože my samozřejmě těžko budeme ovlivňovat ty nadnárodní koncerny a ty banky, všechen ten systém, který nás tady jako kdyby zvenku řídí, vybírá od nás ty peníze a vyvádí je ven. Mám poci, že pan Danko říkal v té nedělní debatě, že jako v případě banky je to možná až 500 milionů eur ročně, což jako to stojí obrovský balík peněz. A uh, my s tím jako jednotlivci smrtelníci těžko něco uděláme, ale co můžeme udělat, na co můžeme mít vliv, že si opravdu ty naše politiky, které my si tam zvolíme, takže si je takhle zavážeme. Že nebudou dělat nic, co by bylo v rozporu, s těmi jejich předvolebními sliby, na které nás lákají, právě proto, abychom jim dali ten svůj hlas. No a když se vrátím zpátky jako k tomu se skupení spolu, které momentálně ještě vládne, tak vlastně oni naslibovali hory doly lidé, nebudou zvyšovat daně a tak dále, a v podstatě já nechci jim křivdit, jestli je nic, ale možná něco málo nebo téměř vůbec nic z toho nesplnili nebo naopak porušili, že lidem, duchodců vzali peníze, vydávají někam jinam na, na, na různé věci. Teď bychom se mohli dohadovat, jestli je to správné nebo ne, na F35 stíhačky, které my dostaneme možná za deset let, a kdo ví, v jakém stavu, jestli ještě tehdy budeme potřebovat a podobně. Ale to já říkám jenom jako příklad, jo? Jako příklad pro mnoho různých situací, o kterých se tady dohadujeme, nebo můžu ještě uvést jeden zásadní příklad, kdy vy jste o něco lépe na tom na Slovensku, to vás mohu potěšit, nedávno jsem to s rodinou poměřoval, jsme to počítali i fyzicky, jak to vychází a v těch energiích jste na tom fakt o něco lépe, než my tady v České republice, my momentálně, my jsme měli takový skok, že jsme ze dvou tisíc korun za 1 megawatt hodinu skočili na 5000 z ničeho nic a během toho roku, kdy se to stalo, tak naši energobaroni jako zbohatli o desítky miliardů a poskočili v žebříčku Forbes, někde v těch prvních desítkách, jako v té první stovce. No, takže tady je vidět, jako na, na, na koho se myslí. A autor jedné knihy, Circus Fiala, ve které popisuje, nevím, jestli to je součást nějaké předvolební kampaně a jestli to tak, jako je, nebo není, ale ten tam tvrdil, že, že mh, ty ceny, jak to bude a zarovnávání těch cen, takže se to tam do, dohadovali s šéfem ČESu a, a šéfem snad hospodářské komory, dva právě těhletí, jako energobaroni. No, tak pokud by to byla pravda, tak samozřejmě si myslím, že je to napováženo a že bychom měli přemýšleli o tom, jak ne tito jednotlivci, kteří hodně bohatnou a lidé chudnou, ale právě naopak lidé, aby si zabezpečili to, že se bude rozho rozhodovat v jejich prospěch. A, a takových jakoby situací je, je obrovská spousta, takže v těch klipech, abych se k tomu vrátil těch 26 klipů, tak, tak vlastně tam nějak zásadně, že by se řešil ten závazek, co jsem zmínil tady ten příklad toho správného státu pana Blahinky s panem Zoubkem, že by se zavazovali ti politici k té odpovědnosti nějaké, tak prozatím nevidíme, ale myslím si, že je to naše cesta, naše budoucnost, že dříve nebo později, ať už na Slovensku nebo v České republice to vymyslí, přijde na to a politici to budou muset akceptovat, tady, tady tento toto skutečnost, že si nebudou moci dělat ne, že co chtějí, ale jsou z různých důvodů k tlačení k různým rozhodnutím, ať už z osobního zájmu, nebo z donucení, nebo z nějakých jakože nesnází, nebo možná dokonce někdo někoho vydírá, pod někdo na někoho něco ví a tak dále. Jako to může být samozřejmě obrovská škála těch, těch motivů, protože se různí politici bohužel rozhodují tak, že nevidíme, že by to bylo ve prospěch občanů. No. Takže, takže zhruba asi tak, jako já si kolikrát říkám a nebylo by lepší, kdyby znovu vyhrál ten pan Fiala s tím svým týmem, protože zdá se, že opravdu ta, ta země je rozdrbaná ještě více než byla za předchozí vlády, že je to stále horší a že když to pozorujeme jako v celku za těch 35 let, tak se to, tak člověk možná má jenom zdání a je, nebo je to realita, se, se ta krize prohlubuje Uh, pan Blahinka říká, že kol koloniální systém končí, uh, říká to i třeba Petr Drulák, že, že končí jakoby tento způsob toho našeho kapitalismu, že budeme muset a spousta dalších lidí, jako že budeme, budeme přecházet do jiného systému společného soužití lidí z toho vykořišťování do nějaké spolupráce. Někdo jiný tomu zase řekne z té unipolarity do multipolarity a podobně. Tak uvidíme, jak my sami v Té České republice nebo u vás na Slovensku si s tím budeme umět poradit nebo nikoli, i prostřednictvím třeba takových voleb. No a chci, to jsem chtěl říct, to si myslím, že je velmi důležité, že kolikrát přemýšlíme, jestli ty volby vůbec jsou korektní nebo ne. Když vlastně my, vy máte ta média, a teď jsem tady zmínil, že vlastně jako my kolikrát nedáváme prostor takovým těm malým aktivitám, však i ty, Martinez, nějakým způsobem aktivní, že? A tak jako taky mi řekni, kolikrát kdy jsi byl v jakém mainstreamovém médiu, že? A, a takových lidí je určitě velká spousta. Někteří z nich se setkáváme i na zubereckých chodnících a nedostávají, tito lidé nedost, nedostávají prostor v těch velkých médiích, aby je lidé mohli poznat. No a pak, když vidím takové ty klipy, Uh, právě spolu uh, pana uh, Petra Fialy, našeho premiéra, jak on teď v těch několika měsících s tou herečkou. Jo, to, to je, vemte si to, jo, jako jak je to, je, to, je to důstojné, aby premiér jezdil s herečkou jako po mítincích a, a teď, jako, a teď je navíc herečka to jako herečka, jako vlastně, jako když se jim říká, jak jsou to takový ti, co stand-upistka, stand stand dělá, jo, taky myslím, že tak, tak spolu jezdí a, a ty tam besedujou s lidma, Ale pan Druhák říkal, oni nebesedujou, oni jenom přišli je přesvědčit ty lidi, že ten, že ten FIALA je dokonalý, že on je nejlepší. To je světový lídr, premiér, jo, tak jak si dělají. Z něho legraci někteří lidé, že je světový lídr, že to snad o sobě prohlašuje a, a vlastně nediskutuje s těma lidma, ale jenom mě je předsvědčuje, že to tak je, jako že on má tu pravdu, jo, místo toho, aby si spolu popovídali. A ty tam vidíte spoustu, spoustu těch obyčejných lidí, kteří jsou ochotní si ještě víc přitáhnout ty opasky, ukrojit jako z toho talíře ve prospěch jakoby, já nevím, možná co si představují jako nějakého obecného blaha. A, a, nevidí, a ne, nevidí to, že opravdu třeba zrovna ti energobaroni nebo banky nebo zbrojařské firmy, teď jako přece už stále více musíme vědět, jako co e, všechno se odehrává i v souvislosti s tou nešťastnou Ukrajinou, kde umírá tolik lidí na jedné nebo druhé straně obyčejní kluci, vojáci, rodiny, civilisté, já nevím kdo, děti. A, a, a ale, ale zbrojařské firmy bohatnou. U nás jako si nikdo nepozastaví nad tím, teď nedávno to byl měsíc, pátky nebo dva, a u nás se stal nejbohatším Čechem. To není ani pan Babiš, ani rodina zesnulého pana Kellnera z PPFka. Dneska je nejbohatší Čech. Pán Strnat, Zbrojařská firma, na základě čeho, jak to, proč? Proč jako by měl být nejbohatším Čechem jako zbrojař? Proč by nejbohatším Čechem neměli být lidé? Jo? Nebo stát jako vlastně prostřednictvím toho státu lidé a tak dál. Takže tady vidíme, že se nám tady tak míchají ty osobní zájmy e, s tím, s tím sp společenským a že to není v souladu. A není mi jasné, neustále přemýšlím, jako jestli se dá nějaké části veřejnosti toto vysvětlit, ty, ty, ty souvislosti že, by, že lidé, že politici nebo někteří politici skutečně říkají lidem naprosto něco jiného, než co potom skutečně konají. Že vlastně mluví o demokracii, mluví o lidech, o společnosti, o dobru, o laskavosti, ale reálně dělají všechno v rozporu s, se zájmem uh, lidí, občanů, společnosti. A to ti lidé nevidí. A, a, a pak mě děsí jakoby na druhé straně i to, že i u těch různých jiných strán, jako třeba i těch opozičních a podobně, také si nejsem jistý, kdo s jakým s jakým cílem, důvodem tam vstoupil a snaží se vydobít to místo, to křeslo jako někde na té kandidáce, aby pak dostal to křeslo v té poslanecké sněmovně, do jaké míry, jako je to spíš uh, uh, ta potřeba dělat, uh, dělat dobro pro společnost a do jaké míry, jako je to ten osobní zájem, aby ukořistil uh, toho jistého fleka uh, s, tím, s tím jistým platem a a že vlastně to jsou všechno věci, o kterých bychom my měli společně přemýšlet, jak dosáhnout toho, aby nám tam nechodili jako ti typci s těmi ostrými lokty nebo dámy, ženy, které vyprávějí o dvojích svetrech a podobně, ale abychom tam měli opravdu ty nejmoudřejší, nejskromnější a přitom odborně zdatné lidi, které by Možná nikdy v životě nenapadlo, že by měli jít někam kandidovat, že by měli sami sebe si vybrat na nějakou kandidátku a chodit za námi, jako hele, dejte mi hlás, já to budu pro vás dělat, jo. Že možná, že možná tam je někde jako taky ta skulina, protože my si to říkáme pořád stejné obliče a ne, kádry nejsou, není odkud brát, ale možná, že jsou jenom Jenom by to chtělo nějakým způsobem otočit ten systém pro, v tom smyslu, abychom my sami je žádali, hele, my chceme, aby to dělal a, a, a pak by ten člověk jako mohl zvažovat, zdali to podstoupí nebo ne, že by šel pro nás dělat do té politiky. No. Takže je tady spousta různých otázek, námětů, otazníků v, v těch volbách a já sám nemám od těchto konkrétních voleb v České republice žádná očekávání, než jenom další práci, která bude potom následovat, protože si myslím, že spoustě dalším lidem voličům se otevřou oči a budou rozčarováni znovu a opět, že ti jejich kandidáti neplní ty předvolební sliby, které do té chvíle, než přišli lidé kur nám, které slibovali. No, tak. Je, to, je to veľmi podobná situácia ak ťa tak počúvam asi sme naozaj rodina lebo v tej rodine ano. sú potom tie podobné anamnézy um, no asi si to odľahčíme pesničkou ale aj pri tej pesničke človek by si zanútil a povedal by si troška la la la la, la, la ale za mu vyjde to meno tam nešťastné ale vieš čo, pustíme si tú pesničku Dobre dob, co nám tady vládne fiala, Statistika mého účtu je zúfalá. Druh, jak blbá, dělám přes časy, Stejně chudnú prachy, mizíkam asi. Prostě, když to tady řídí fiala, Z účtú, co platím, bych se asi trálala. Promiňte, nechci tady být moc prostá, Pozvala bych ho k nám domů za hosta. Ať si projde moje účty, pak mi ukáže, že z mojí výplaty sám žít dokáže. Ať mi předvede, když má tak rozumu, proč v ruce neotáčet každou korunu. Neplatíme všechny složenky Nežijem se segrou Jak hrabienky Nájem neplatíme Náš máme od táty Stejně sa tva, že nám na to Stačí výplaty Chtěla bych mít výplatu Jak fiala Možná potom zpívala bych Tralala Jenže nejsem sobec Jako fiala Asi bych ji radši chudým rozdala Já som jenom Blondýna, co si jezdila, přividěla do Londýna, kdybych tua tam neměla vedlejšák, pověsila bych svůj život na věšák. Zím se a chci být veselá. Pod mostem bych nikdy skončit nechtěla. Fiala si myslí, že jsme otroci. roci. Nechci si přivydělávat prostitucí. Tak jim doufám, milý patne fialo. Volby vás pošlou preč nejlí nastálo. Doufám, že už jste si nahrabal dost. A já nebudu muset jít žít pod most. Pésnička, ktorej text možno na, vlastnom, na vlastnej skúsenosti pozná veľa bratov Čechov. Ale, ale teraz si dáme kontakty do štúdia pre potenciálnych poslucháčov, ktorí by sa chceli niečo opýtať. Dám mailový kontakt ako prvý, to je studiozavinačslobodnyvysielac.sk a potom je tu telefónne číslo, predvolba na Slovensku, keby niekto štieh, je plus 421 a potom je telefónne číslo 048381-0101. Kontakty sme dali, ak sa niekto chcete niečo spýtať. Už viete, kde. <kým> Petr, ešte jedna vec, ktorá teraz v poslednej dobe rezonuje, ja som najnovšie videl aj nejaký taký Rios, pána Zahoráka, ale už, už, už celý ten verejný priestor o tom hovorí. Um, údajne um, sa váš súdruh prezident, alebo politruk, alebo kto to chce byť, vyjadril, že um, nebude, uh, keď, keď, keď víťaz volieb, teda že nebude akceptovať jeho ideologické požiadavky, tak mu nevymenuje vládu. A tu mi to strašne zaváňa e, dianím e, v celej Európe podobné niečo sa dialo v Rumunsku, Tam dokonca ideologicky nevhodný kandidát e, nebol vlastne akceptovaný a znova sa opakovali voľby, až, až by nevyhral ten vhodný kandidát vo Francúzsku. To zase zas by mohol možno pán Okamura povedať na svojej skúsenosti. E, sa zakázala m, pani Marie Le Pen aj z jej stranou, je sa aj zabranilo kandidovať. Takisto majú problém v AFD v Nemecku. Tam dokonca umrelo za jeden mesiac niekoľko kandidátov, sedem tuším, čo je mimoriadne podozrivé. V podstate to je nejaká taká nakaza, čo sa šíri. Neobávaš sa, že naozaj v podstate ani by momentálne u vás neboli treba voľby, lebo ak nedopadnú tak, ako sú druhovia hore chcú, tak v podstate bude zmenených výsledok, alebo budú opakované? Ja věřím tomu, že se to nestane, nebo myslím si, že sa to nestane, nemůžu říct vlastně věřím. Uh, myslím si, že se to nestane na to z toho důvodu, že ten Brusel nevidí nějaké velké nebezpečí v Andreji Babišovi, už ho zná, on už jako tam tím premiérem byl. Za doby covidu plnil mm, totéž nebo podobné uh, uh, cíle, plány, obsahy, tak jak to dělali ty okolní vlády. Uh, takže to si myslím, že rizikem není. Možná, uh, že je tam cítit náznak toho, že by mohl mít pravdu spíš ten pan Klaus než Zeman. Sestavovat tu koalici ne se stačilo a SPD, ale spíš se stanem nebo se spolu, těžko říct. Ale tu či do toho skočím, jako Brusel poznal v minulosti Fica a Orbána. To je, je. pravda, to je pravda. Akorát Andrej Babiš e, není tak ostrý jako e, Fico a už vůbec ne jako Orbán. Jo, on je takový koncenzuální typ, který který nijak jako ta, ta ramena neukazuje, nevystrkuje ty růžky až takovým způsobem, jako tíhle dva politici, pan, pan Fico nebo pan Orbán. Takže to si myslím, že je přece jenom něco, něco jiného. A já to nemyslím zlé, jo, jenom prostě to tak poměřuju, jak je vidím jako osobnosti před sebou, tak jak, jak, je, jak je znám. Ale samozřejmě, že pan prezident Pavel, kdy to bylo? Někdy v květnu naznačil, že nemusí jmenovat do vlády odpolice Evropské unie a, a NATO. A, a to vlastně míří, jako kdyby, ne, spíš než na, na Andreje Babiše, tak spíš na třeba to, že by ze SPD jako tam měli být ministři nějací v té vládě, nebo zestačilo, jo, nevím, jako to, takhle si to vykládám a on řekl, že jakub, kdyby tam mířil někdo jakoby do té vlády, kdo nepovažuje členství té České republiky v NATO a Evropské unii za důležité, řekl, že by k tomu měl výhrady. No. Možná to byl jenom balónek, možná, že to byla skutečná výstraha, že by to považoval za nezodpovědné, jo, kdyby se tomu nevěnoval jako prezident, když bude se stavovat Vlá, vládu. A on to řekl, mám pocit, že v nějakém podcastu, který se jmenuje Bruselský diktát, jo, teď se nejsem jistý. No a, a já, já samozřejmě nevím, jo, když pozoruju pana prezidenta, tak mám pocit, jako tak, jak on byl voják a a jaká byla ta jeho kariéra, tak jak, si, jak ji známe a jak si i ty naznačil, že to ani vlastně nejsou jeho myšlenky, že nám je působí pan prezident, že není autentický jako v tom svém přemýšlení, že to jsou spíš tak, jako kdyby e, e, naučené dopředu postoje, e, které vymýšlí nějaký tým nebo nějaká skupina nebo člověk, asi skupina lidí, e, co, co považuje zrovna z nějakých důvodů e, za, za vhodné pro ně nebo pro někoho ještě Jiného, aby se takhle nahlas vyslouvali a do jaké míry jako se toto jako naplní nebo ne. Teď reálně při sestavování vlády na podzim, to já vůbec jako neumím odhadnout, protože i ta situace se proměnila trošku a ještě se možná promění, jo, protože my tady, máme, my tady máme ještě takovou důležitou nebo závažnou kauzu dozimetr, my jsme nějakým způsobem, to jste registrovali určitě na Slovensku, e, nějakým způsobem jsme se vypořádali s kauzou bitcoiny, obrovským, o, o, obrovským průšvihem vlády, e, který vláda vyřešila tím, že o tomto průšvihu přestala mluvit a tváří se jakož tím pádem je všechno v pořádku a do jaké míry voliči se s tím vypořádají, nebo ne, to já nevím. Ty jsi dobře teda mimochodem zmínil před chvilkou, když jsme se spolu bavili, že to ti někteří lidé opravdu mohou brát jako zápas fotbalových mustev například, že, že někdo, kdybych to řekl ze svého ostravského pohledu, někdo fandí baníku Ostrava a někdo jiný zase spartě, Praha a u vás třeba Slovanu, Bratislava nebo Žilině, a, a že to je problém, jo? že lidé vlastně se rozhodují na základě nějakých sympatií a vůbec ne, nepřemýšlí o tom, co jim to přinese pro životy, nebo naopak odebere ze životu, že pochopitelně. A ta kauza dozimetr se teď začala řešit a je to velký problém, protože to vypadá, že je, je to teda, je to o tom, že někteří lidé jsou ve vězení už nějakou dobu a že snad, snad nějací lidé, někdo říká pět a někdo říká osm nebo i více lidí, kteří do toho byli nějakým způsobem na, e, zapojeni, e, tak snad zemřeli jako za nějakých podivných okolností řetězovitě, jako nějak v řadě za sebou. Nikdo se tomu nějak extra moc nevěnuje. A mělo jí to ovlivňování veřejných zakázek z, z dopravního podniku v, v Praze úplatky a snaha vyvádět majetek z toho dopravního podniku a dalších institucí a že jako snad 30% jsem teď viděl někde v titulcích na internetu mělo být z těch úplatků dáváno té politické straně stán. Jo, já nevím, jestli to je nebo není pravda, ale je tady zjevně a nesedí mi jakoby proč, jako jsem samozřejmě podezřívavý v tom smyslu, že proč se najednou u soudu tato kauza začne řešit dva týdny uh, před volbami, že kdo zase co chce, jakým způsobem ovlivnit, ovlivnit byť uh, jako samozřejmě, že asi člověk nemusí být fanouškem strany Stán, která je, sice se tváří, že není, ale je, je spojená, nebo lidé z té strany nějakým způsobem jsou spojeni s tady touto kauzou do Zimetr a lidé dneska už jako je to lidové vyprávění, nebo, nebo z lidověly ty vtipy o tom, jak pan Rakušan měl ten šifrovaný telefon a. On to zdůvodnil tím, že to dal dětem na hraní, že to tam někde jako se povaluje v nějaké krabici s hračkama a podobně. Tako, tak se to snažil marginalizovat. No a, a samozřejmě tato kauza, velká kauza další, může ještě, ovlivnit, může ještě ovlivnit volby na poslední chvíli, jak se budou lidé rozhodovat, protože lidé se často rozhodují třeba i jako po cestě do volební místnosti, na základě nějakého momentálního dojmu z televize nebo z billboardu nebo úsudku, nebo že mu někdo něco řekne a na poslední chvíli vyhodnotí nějaký ten svůj postoj a dá ten hlas tomu nebo, nebo onomu. A to si myslím, že to také není úplně ideální a a říkám si, jako jestli to je správné nebo ne. A vidíš, já musím připomenout, ty jsi zmínil na začátku ty zuberecké chodníčky a já musím připomenout našeho Emila Páleše, kterého jsme tam měli, mám pocit, že po, jako dva roky po sobě, našeho filozofa-sofiologa, který se zabývá tím, že dělá syntézu různých vědeckých oborů dohromady a vychází mu z toho takové zajímavé závěry. Že, že je tady nějaká synchronicita, periodicita dějín a, a že to na sebe všechno nějakým způsobem navazuje a že teď žijeme v tom Michalském období, které by mělo být pozitivní, e, což mimochodem teda i já tak beru osobně, že si by tady kriticky probíráme spoustu věcí a, a možná, že to vypadá jako rozčarování z toho všeho a že že jako kdybychom neměli jít do, do něčeho dobrého, ale já si myslím, že právě proto, že o tom spolu takhle mluvíme, že si to uvědomujeme, co všechno je rizikem, co všechno není v pořádku, tak už jenom to je pozitivní, že se můžeme od toho něčeho zlého odrazit k něčemu lepšímu, že? A, a čili to nevidím jako skepticky, a, a jsem ochoten přijmout i nějaké, nějaká ta špatná rozhodnutí voličů, že to zase ještě nebude nějaká velká změna, že by třeba ty opoziční strany mohly dostat ještě více hlasů, aby tam byla nějaká rovnováha. Jo, ale já si myslím, že prostě věci se dějí tak, jak se dějí v tom nejlepším e, slova smyslu a že chce to od nás jenom trpělivost, abychom e, neustále, neúnavně pracovali na tom, co všichni, každý z nás jako v rámci svých možností děláme e, a rozvíjeli dál a, a že zkrátka všechno potřebuje svůj čas. No. Tak když jsem zmínil Ty, ty volíče natočené na videích jako různých. Podívejte se na, na facebookové stránky Petra Fialy a podívejte se, jak tam lidé reagují a dokonce, že si to udělal i reklamu pan e, Fiala, že jak mu tam ti různí lidé jsou hrozně rozhořčení a nadávají mu tam a jsou toho i vulgární a on si to na tom postavil, jak je neohrožený a nebojí se i přesto přijít do toho davu a poslouchat a snaží se diskutovat s těmi lidmi, ale to samozřejmě je všechno jenom, jenom hra, jo, on to s těmi lidmi nediskutuje, on jenom jakoby odpalkovává a pořád si neustále stále vede svou a, a nediskutuje s nimi věcně jako ohledně uh, argumentu a tak dále, no a, a ten Emil Páleš, ten Emil Pálež, on tam někde zmínil, já nevím, jestli to bylo v Zuberci, nebo jsem to někde jinde slyšel od něj z nějakého podcastu, kde, kde vyprávěl právě, jakože jako je to k zamišlení, do jaké míry, do jaké míry kdo z nás je kompetentní k tomu, aby vlastně vůbec mohl volit, nebo ne, jestli mohou třeba volit lidé, kteří jako nějakým způsobem nepřispívají té společnosti a představte si pod tím cokoliv, a naopak třeba i té společnosti škodí, jo. Že, že vlastně jsou v tom rozdíly. Ale pak to právo máme všichni stejné. A teď jako má mít právo stejné člověk, který je rozhledený a poučený, ale kdo to zase bude určovat, jako kdo je rozhledený a poučený samozřejmě, takže to se takhle nedá, nedá soudit, ale jenom chci říct, že je dobré uh, o tom přemýšlet a, a zvažovat, uvažovat nahlas a v nějaké společné diskuzi, protože když vidím Vidím ty, ty různé lidi, jak mu tam chodí třeba se panu Fialovi e, skoro až klanět, jako obdivovat ho, jak je úžasný jako premiér. A, a opravdu nevidí to, že jako chudým vzála bohatým dál, když to e, v nadsázce e, takhle obrazně z pohádek e, příměr řeknu, vyslovím. E, takže ta realita, kterou jsem řekl třeba na těch jednrogobaronech a, a, a shodnutí domácností, 35 inflace máslo za 3 eura u nás 75 korun, a, a tak dále. Těch, těch jako příkladů je hrozná spousta skokové nárůsty od popelnice přes dálniční známky odvody u živnostníků. To, to jak kdyby se nechumelilo, ale to jsou opravdu skokové nárůsty. Jo? A když to člověk všechno sečte do dáň z nemovitostí, jo? u nás na, na téměř dvou násobek, 1,8 mám pocit, a hm, živnostníci 1500 Kč letos, 1000 Kč v loni, a to každý rok, a to, to jsou obrovské peníze, které stále více zatěžují domácnosti a přesto jako se najde spousta lidí a jak já jsem to podívám se podívám se na ten graf, jako, no, tak a přesto jako spolu má 20%, jo, tak bychom měli přemýšleli o tom, kdo tam je, jakože má, jakože má to spolu 20% a stan má 12%, jo, a pak ještě Piráti skoro 10%. Takže jako, ano, umím, jsou to zkreslené průzkumy, nebo určitě lidé, kteří jsou napojení, a to zase jiný účastník z chodníčků, můžu říct, tady takový dobrý příklad, stírat musil. Který, který v jednom rozhovoru pro Petra Budeše, televizi, tam jsem zaregistroval, že vlastně tam uváděl takový příklad. Myslím, že na zubařích, no, nebo na lékařích obecně. Že lékaři proto, aby si udrželi svůj standard, takže u nás v České republice, nevím jak u vás na Slovensku, že snad údajně si vykazují nějaké úkony pro ty svoje zdravotní pojišťovny, které reálně nedělají. Jo. A že prostě tyhle ti lidé, když to řeknu teď zjednodušeně, abych parafrázoval jeho slova, jeho výklad, takže oni snad prostě budou vždycky volit ty strany, které jim to umožňují, jednak proto, aby o ty své zisky takhle jakože nepřišly a, a pak zároveň i třeba z nějakých obav, obav strachu, z toho, že by mohli být do budoucna za to nějak postižení, že se přijde na to, že to takhle dělají. A ten pan Styrad Musl říká, že to tak snad dělali 90% lékařů, jo. Takže no, máme tady... tu těž mali v relaci a těž něco podobné. Říkal, tady, jo? Jo? Jo? Jo? jo. jo. No a to je strašně moc lidí, když to najednou sečteš, jako tam skupina lidí, tam skupina lidí, tak najednou ti z toho vychází, že vlastně jako ten... Ten náš systém je takový zhoubný v tom, že vlastně on zainteresuje nějaké jako docela významné skupiny lidí k tomu, aby byli zainteresováni jakoby tady tyhle ty znacázkou řeknu parazitické nějaké politické skupiny podporovat v těch volbách, jo? A, a pak jako těžko se z toho člověk dostane, pokud by chtěl mít spravedlivou společnost, když opravdu velké skupiny lidí se rozhodují ne na základě nějakého společného zájmu veřejného, aby se nám všem žilo dobře, ale, ale na základě jako osobního prospěchu. To je, to je velký problém, no. No, ja, jak ťa tak počúvam, tak a nielen teba, ale mnohých iných hostí, tak, tak tá, tá tam, ne, nebudem to doslova citovať a poviem ano. to len skrátke, ale čo povedal ano. veľký kech Tomáš Baťa, že desím sa sanovaní morálne bydy čisto ekonomickými opatreními. Ja si navíc to zaktuálna, lebo um, tie hodnoty a tá výchova, a to školstvo a to všetko vytvára v podstate takých, takú verejnosť Ano. že e, darmo ty dáš, neviem aký úžasných politikov do akejkoľvek úžasnej strany keď vlastne oni tým pádom že budú mať férový program vlastne potom už nebudú reprezentovať záujmy tej verejnosti, ako to ty hovoríš pretože e, v podstate e, e, základ ja by som ja rád mám také prírovnanie, že kaž, každá, každá stavba, každá konštrukcia je taká pevná ako základný materiál použitý pri jej stavbe. Podľa mňa základný materiál použitý pri stavbe štátu je občan. Takže keď občan ano. bude nekvalitný, hlúpy, ovplyvniteľný, labilný, no tak nepostavíš asi nikdy ten štát nejaký taký ano, normálny. Áno, a na to treba myslieť. sa nám musíme... ukazuje v Európe. Ano, to. a na tom my, my víme, že ano, ne, jako stále více se mluví o tom, že máme školství v dezolátním stavu. A rodinu výchovu, hodnotovou výchovu, nemají ano, čas na děti, posedeť, počítačů. Ano, no, a že s tím budeme muset něco dělat. No, já řeknu, já si myslím, že ten systém, že ten systém opravdu nefunguje, on dospěl do své fáze nějakého nějaké, nějaké metastáze, nějakého umírání, nějakého rozpadu rozkladu a aniž bychom si to možná všichni jako chtěli připouštět, ale já to vidím tak, že to tak jakože opravdu je, jo, vidím to všude kolem sebe, i v České republice, i na Slovensku a že my budeme, že nám nezbyde nic jiného, než abychom začali uvažovat o něčem jiném a řeknu ještě teď pár příkladů, třeba i z té slovenské strany, abychom tomu lépe porozuměli, co se snažím naz čerstvé příklady, že třeba v sobotu nebo v neděli měl smér a pan Fico, tiskovku, ještě jsem ji neviděl, musím se na ní podívat, byl jsem, byl jsem mimo, že jako ta maminka, pořád, pořád je to o té mamince, uh, že tam jako nějakých těch 114 tisíc euro uh, brala a neměla uh, jako z těch dotací od pana Šimečky, že maminka a tak dále, jo? A, a teď to neustále rozebíráme a Uh, mm, uh, ano, uh, ale, ale kdo jí to umožnil? Jako, no, a je, Proč to tak je jako vůbec, že si může ale. někdo takhle že nabrat ty peníze? Korky, a pak dokovo, jako zpět... Pána šimečka už aj celá rodina má také to kauzy, no. Jeho otec, An, jeho no. družka. Hej, no. po, já bych e, chtěl být aspoň a... jeho sused, Možná že já jim nevím, že už, už no. pár tisíc eur. No. Ale já nechci být kritický, jako kdyby jenom e, jenom to, co vlastně jako zní po povrchu, jako z těch tiskovek třeba z médií, že Šimečka, Šimečková a ještě Mladá Šimečková, a já nevím kdo všechno, jo. Ale prostě ten systém jim to umožňuje. Ten systém je špatný. Přece kdybychom žili v jiném systému, tak to není možné. To se, to se týká čehokoliv jiného, možná i nějakých jako vil které tady se snažil ten pan Zdechovský jako nám tady potlačit po deseti letech nebo kolika, kdy už to bylo uzavřeno, že jo. A možná je to jenom manipulace, ale možná, že opravdu ten systém jako takový nás svádí k tomu, abychom konali něco, co není úplně mra mravné, a, a pak někteří z nás se stávají těmi oběťmi, že končí buď jako v médiích jako se špatným jménem a někteří z nás jako potom dokonce i v tom vězení, jo? A, a nenadarmo se asi říká jako, že ta politika jenom, a to se přece říká už spoustu let, že ta politika je jenom pro silné žaludky ale to my a... chceme, toto je jakože ta správná společnost, demokratická, že politika je jenom pro silné žalotky, přece politika by měla být pro ty úplně opačné žaludky, že? A, a kteří budou, zoberi... myslet, budou myslet a... na nás, na občany. No, jsem chtěl a jenom říct. Zobereš, že koľko lidí, kteří v 89. stáhli na těch tých námestěch, která a po 36 letech už v podstatě tohto systému, ano že najlepší systém, čo zažili alebo čo mohol byť v histórii krajiny, teda Slovenska a Česka bol ten minulý, do 89. To počúvam stále viac a viac ľudí hovoriť a, a a to mali veľké emócie e, zmeny v 89. No a. a ešte 4 roky, tak to budeme mať 40 rokov súčasného systému a budeme môcť bilancovať a porovnávať. No a mne sa zdá, že takou mobiovou slučkou nejak sa dostaneme naspäť, ak teda tí ľudia to pochopia. A, ale, ale chcem aj podotknúť, že možno sú také oveľa reálnejšie, pragmatickejšie riešenia, ako toto z, zmeniť, jak napríklad Jan Baránek hovorí už dávno, že zmena volebného systému a imperatívny mandát. A na Slovensku napríklad on dal také, také riešenie, ktoré by aj pasovalo, my máme 150 ano. poslancov, čo zhruba vychádza na dvaja na jeden okres Áno. A tí by si volili iba tí ľudia za daný okres. To znamená, nemohlo by za, z Bratislavy kandidovať, ja neviem, 50 pročkov. Ale ano. za každý okres dvaja ľudia, ktorí v tom okrese asi niečo znamenajú, teda budú známi. Ale podstata je, že by boli odvolateľní a keď sa ľuďom v tom okrese nebude niečo páčiť, ako napríklad ľuďom v okrese Nové Zámky okolo Šúran, kde im chcú posteť tú paterkáreň, Ano. Tak by ich proste mohli urobiť regionálne referendum a odvolať tých poslancov a vymeniť ich. A s takýmto vedomím by asi ten poslanec nepresadzoval tú baterkáren, lebo by vedel, že môže, ja neviem, v horizonte dvoch mesiacov prísť do flega alebo koľkých. Hej. Takže to je jednoduchý spôsob, ako vymeniť Niekoho, kto vo svojej práci zlíhava, ako sa to aplikuje v, na, v našom bežnom živote všetkých ľudí, keď začneš zlíhavať vo svojej práci, tak ťa zamestnávateľ alebo zákazník vymení. Áno. No u nich to tak nie je. Áno. Ja si randý, vždy ho, veľa krát hovorím, že to, by som chcel byť v budúcom živote Politika alebo meteorolog, lebo ani jeden neručí za výsledky svojej práce, ale Alo. u politika sa to tým imperatívnym mandátom a volením podľa okresov a možným odvolaním dá docieliť, čo je, nie je taká zložitá zmena, nerealizovateľná, len spoločnosť to asi nechce. Ano. No, já řekl bych, že o tom neví, jo? že vlastně uh, by, jako bychom měli prolomit tu bariéru uh, toho jednoho jediného správného názoru, který se liné těmi našimi médií, které zasuhují většinovou společnost, která vůbec netuší, že něco takového by, ne že by bylo možné, ale že to je možná, možná někdy i to jediné správné. Já, je správnější, aby nějaká jedna konkrétní politická strana jezdila, řeknu příklad s autobusem po celé republice po Slovensku a přesvědčovala voliče na, na ulici, eh, eh, aby jim eh, dali hlas, a, aby, aby politik chodil od dědiny k dědině a zvonil u bránky na zvonek eh, s propiskami a zapalovači eh, v ruce nebo s a letáčky a prosil je aby mu dali hlas, toto tohle to chceme, toto je v pořádku, takhle to má být. To je, prosím, ano, to je, to je ten ideální svět, jo, a, a nebo to chceme tak, co si ty naznačil, jako to je velice důležitá věc, že prostě budou, uh, budou dva kandidáti za každý okres a vyjde ti to na 150, uh, zhruba stejný počet jako v Národní radě u vás na Slovensku, a co ale tím, jakoby e, dosáhneme? No to, že lidé z toho okresu si budou volit své vlastní lidi, kteří jsou z toho místa, kde se narodili, chodili tam do školky, do školy, poznají se navzájem a ti lidé vědí, co mohou od těch svých e, nominantů očekávat, protože je znají celý život. E, znají jejich kredit, jejich morálku, jak se chovají v rodině, ke svému okolí, k sousedům, v práci a tak dále a, a mají daleko větší záruku e, toho, že ti lidé budou konzistentní tak, jak je znají potom i v té poslanecké sněmovně. Na rozdíl od toho současného systému, e, kde my ty lidi známe jenom z reklamy na billboardech nebo z televize, kde se každý tváří jako ten, ten nejlepší e, mírotvorec, že? No. Takže to je velký rozdíl, velký rozdíl v tom výběru, obrovský rozdíl uh, už jenom tady v tom výběru. Já samozřejmě neumím uh, jako odhadnout nebo říct, jaká to zase jiná úskalí a tak dále, ale minimálně bychom se o tomhle to měli společně bavit a přijít k nějakému závěru, který by byl lepší než ten stávající systém, protože my vidíme, že on nefunguje. No Však môžeš si do Modrého Jelenia Jana Baránka zavolať a pobavíte sa o tom. On to... Prvýkrát, kedy som zachytil, že to hovoril je možno 15 rokov dozadu, alebo možno až 20 to bola tak, taký, taký, taký projekt 100 názorov mm -hmm. v televízii, kde hovoril ešte veľa mnohých ľudí. Mnohí sú už teraz na opačnej strane brehu. Dali sa k progresivistom. Mm -hmm. Ale... Už vtedy o tom hovoril, že zmena volebného systému je nevyhnutná. Mm -hmm. Ale hovorí o tom mnoho iných ľudí a nielen teda na Slovensku. Ale v tomto kontekste, ak ťa tak počúvam, nie je toto úplne cez celé, čo sa to vôbec jak vyvíja e, v Čechách tak ako to bolo pred zhruba dvoma, troma rokmi na Slovensku. Mne je to šialenstvo, ktoré vám teraz vládne, keď to porovnávam s tými, ktorí nám vládli v minulosti, teda pred, predošla vláda plus to, to čo, to, čo tá, tá voľba toho menšieho zla, že nemáš v podstate si čo môcť vybrať, ale, ale radšej zo zúfalstva menšie zlo plus potom tie menšie trenice medzi koalíciou a opozíciou, to je pre možno, že m, m, taká sklená gula, čo vás čaká v prípade, že, že naozaj vy, sa podarí vyhrať tej súčasnej opozícii, tie pro, protesty. A, m, ako myslíš, že to, že to je? Je to troška iný scener, alebo veľmi podobný, respektíve, uh, je možné, ja... že sa pridá tretí nejaký líder Česky k tej dvojici ba, um, po, um, Orbán, um, Fico a um, troška se posilní ten středoevropský priestor. Jak sa vlastně, jaký to bude mať vliv na vztahy Slovenska a Česka, což jsou jakože dve až príbuzné krajiny? Uh, já si myslím, že vztahy by měly pokřát, že, by, že bychom měli navázat na to, co jsme měli ještě před Fialovou vládou. To, to opravdu uh, bylo hru, hrubé porušení dobrých sousedských vztahů, jenomže my nejsme ani sousedé, my jsme rodina. I když jsme se rozdělili, pořád jsme rodina, jo? pořád jsme československé rodiny, takže jako tam ten přesah je daleko větší ještě, než že bychom měli být jenom sousedé a, a dělat, dělat tyhle ty, ty játry, typu pana Zdechovského nebo prohlášení pana toho premiéra Fiali, a podobně, to je ostuda. To je, to je nutné odsoudit, i kdyby, i kdyby, pan Zdechovský měl pravdu v tom smyslu, že třeba někde někdo něco jako na tom Slovensku jako ohledně nějaké chaty ukrat. Ale tohle je tak nekolegiální věc, to, to se prostě do toho nezasahuje a, a, a to si má prostě každý, jako každá ta rodina vyřídit sama to, to, to svoje, že. A jinak já to vidím jako přes kopírák, že i kdyby, i kdybych viděl mezi progresívci nebo mezi Matovičovci nebo samozřejmě smeru současné koalice, SNS s panem Dankem a tak dále, dobré lidi, tak prostě oni sami o sobě nej, nejsou schopni zůstat těmi dobrými lidmi, protože ten systém je pož požere a udělá z nich to, co udělá. Tam prostě není možnost. My jsme, máme, říkáš, dobře 36 let za sebou a vidíme, že prostě po 36 letech to není možné, že pořád vítězí ten systém, pořád vítězí ten někdo, kdo je nad těmi politiky, které do jisté míry větší nebo menší používá jenom jako svoje loutky k plnění svých vlastních představ o tom, jak by měl ten fun svět fungovat jenom v jeho prospěch, že? A, a jednotlivec politik jako s tím není schopen něco, něco až na výjimky, možná v nějakých jako dílčích věcech, abychom nekřivdili, tak ale v zásadě není možné, aby to měnilo. jo? Čili, a je nutné to měnit není ne, aby prostě se miliony eur e, ať už jako z, z obchodních řetězců nebo z bank vyváděli někam ven, Vždyť to jsou naše peníze, ty by měly zůstat tady a s tím bychom měli dál hospodařit, investovat a tak dále, rozvíjet se, že? Vždyť si vezměme, jako se to tady celé já si pamatuju dodnes nejsou si dokonce jistý, jestli to nebylo poprvé v Ostravě, když přijel pan Havel no, no, nový prezident jako záhy po tom 89. na náměstí do Ostravy a tam, a tam hrdě prohlašoval o tom, že skončíme s tím zbrojařským průmyslem a hned na to se na Slovensku zavřely zbrojařské fabriky, někde jakože snad možná 100 000 pracovních míst to bylo nebo kolik, že? A, a ty země to okamžitě převz, převzali, že? No, si tady od o... Američanů kupovat zbraněk, my, to no, no. darujeme Ukrajině. No, <laughs> no. No. <laughs> no, no. No, tak jako nám vlastně z toho vychází je závěrem, že vlastně je nezbytná ta osvěta, je, ne, ne, je m, strašně důležité nenechat se unavit tím, že prostě vidíme, že se nedaří, že je to pořád stejné. Uh, já na to říkám, jakože Já mám takové pravidlo, docela myslím si, že by mohlo být povzbudivé pro naše posluchače také, že někdo mi řekne, no ale kdy přijde ta změna a jak to, a, a konečně už aby to bylo, tak já se snažím vysvětlovat, že vlastně, abych se udržel jako v dobré kondici i psychické, a abych uvažoval pozitivně o všem, co dělám, tak se snažím se neupínat k tomu nějakému termínu. Zítra se to změní, pozítří se to změní. Možná, že za celého mého zbývajícího života, co mám ještě před sebou, se nic nezmění, ale vím, že jako já proto dělám, co mohu v rámci svých možností, že už tak žiju, že se snažím takhle sebe rozvíjet ve prospěch druhých. A tím vlastně naplňuji i sám sebe, i své okolí kolem sebe. A to přijde zítra nebo pozítří, už pro mě není tak podstatné. Je, je pro mě podstatnější to, že si ty věci uvědomují, co jsou špatně, stále více, přemýšlím o tom, jak by mohli být jinak, lépe, mluvím o tom s lidmi, proto rád e, e, a děkuju za to, že jsi mě pozval k rozhovoru e, k, i k tomuto, že spolu o tom můžeme mluvit, že ma, nás možná někdo poslouchá, že si něco možná z toho i vezme sám pro sebe, e, třeba i jinak, nemusí s námi ve všem souhlasit, může vidět jinak ty věci, e, to je přirozené, že jsme jako různí lidé, ale měli bychom přemýšlet o nějakých společných základních hodnotách co z nás dělá lidí, že jsme lidmi a, a že budeme spolu tady žít vedle sebe i do budoucna, že? I Rusové a Ukrajinci budou pořád spolu žít vedle sebe, jo? To jenom, jenom, my jsme je k tomu dohnali, tím, co neustále kolem děláme, že to tam teď vypadá tak, jak to vypadá, ale jednoho dne to přestane a to v podstatě jako byl i můj případ, když se zmínil na začátku toho modrého Jelena, tak i proto já jsem do toho mediálního světa jsem se vracel znovu zpátky, protože jsem si říkal, já se na to nemůžu dívat, jak se ti vaxeři a antivaxeři mezi sebou hádají, jako kdo z nich má pravdu. Teď to není možné, teď přece musíme spolu věcně, rozumně, konstruktivně diskutovat. Proč? No protože tady spolu žijeme na jedné hromádce. Jo. A toto by si měl uvědomit jako i, i pan Šímečka, ale i lidi ze Smeru Ale hlavně média. Ta by mohla být e, příkladem a ne, nebrat si ty politiky do těch svých besed jenom proto, aby se tam ti politici mezi sebou pohádali, ale aby aby byl třeba i ten moderátor tím e, dobrým příkladem, že začne ty politiky vyzývat k tomu, tak jak byste to společně vyřešili, v čem najdete tu společnou hodnotu, no, kam bychom se mohli posunout dál, jo? Petr, já jak ťa tak počúvám, tak alebo to je no možno můj postoj, ale já bychom to odporučil poslucháčom hlavně. Ano? Já si myslím, že m, toto je... Veľmi viditeľne a čitateľne vidno v tvojej práci, či už v Modrom Jelenovi, kde takéto analýzy rôzne politické ano. komentáre dávaš a, a hlavne teda na tých zúvereckých chodničkoch, kde ja som ako zatiaľ bol a plánujem ísť na všetky, ktoré ano. budú. Ale tam ano. je úplne vidno, jak ti dokážeš stmeliť tú českú a slovenskú spoločnosť, jak sa na niekoľko dní staneme všetci jedna partia, komunita, bývajúca v jednej budove alebo v okolí, v tej prírode, aj s tou kultúrnou zložkou, aj s tým prostredím, s tou atmosférou. A do, dokážeme sa zhodnúť, na, aj keď ne, nemusíme mať ten istý názor, ale na rôznych tých výsledkoch spoločnej komunikácie, a kde to, kde to tak dokážeš zmoderovať, že tí ľudia v podstate odhodia tie animozity a diskutujú. A to, to, je, to, je, to je ukážka toho, že sa to dá. To je ano. reálna vec, že ty vyvažuješ vlastne s, s tými svojimi projektami to šialenstvo, čo možno súčasnosti opantalo slovenskú, českú a aj celosvetovú politiku. Ano, ano. No. Děkuju, děkuju za, za ta slova. Snažím se, co se dá, protože opravdu upřímně si uvědomuju, že tu žijeme spolu a že nemáme zbytí než najít to pochopení, porozumění a spolupráci. Nic jiného nám nezbývá. Přece se to nechceme pozabíjet, že to je prostě úplně jasné. No. A, a tohle to bych doporučoval tedy samozřejmě všem médiím a už přestal hledat ty senzace, kdo co víc špatného řekne na toho nebo onoho, jo? Ale já, to jak pozoruju i ten mediální svět, jakoby ten mainstreamový, tak mně se zdá, že i tam se to trošku malinko možná proměňuje, že, že by potřebovali mít nějaký jakoby viditelnější příklad, jo, že... Třeba řeknu, řeknu eh, tak jsem se musel pousmát, Braňo Král z TH3, jak dělá ty nedělní debaty, tak on vlastně má celý ten svůj takový ten ideologický prýhovor, co si myslím, že by mít neměl, protože vlastně on tam eh, jakoby dává dopředu před diskuzí, kde eh, se ti lidi budou vyměňovat nějaké názory, tak on už tam dopředu říká svoje názory, to prostě spolu jako nesedí, neladí to dohromady a řekne tomu, ale, ale řekne v tom příhovoru, že eh, jako jsme jako společnost rozdělená a že to je něco hrozného a nemělo by to tak být, jako když teď jako to nějak zjednoduším a parafrázuji jeho slova. No ale pak celá debata je o tom, mám pocit, že to byla debata, kdy tam byl Tibor Gašpar s nějakou paní e, z toho progresivného Slovenska, mám pocit, že s tou šéfkou toho klubu jejich. jich, jo. A ta celou dobu to nebylo o ničem jiném, než aby se ti dva mezi sebou hádali. Ale to je prostě špatné vedení té debaty. To by mělo být úplně naopak, že? No, tak ono je to asi tak, ako keby hasič uvažoval tak, že uhasi požiar tým, že prieleje čo najviac benzínu no. a tým, že to príleje, tak ten, ten, ten zdroj toho horenia zhorí oveľa rýchlejšie, no. takže je skôr, skôr po požiari. No áno, no. ale pozrime sa na tie následky, čo to potom donesie. No. No, no, je potřeba s touto nenávistí skončit, jo. A pokud politici toho nejsou schopni a myslí si, že se na těch židlích udrží jenom jako díky té nenávistí jeden voči druhému, pak jsme tady my eh, od toho, abychom se pokoušeli každý den je přivést k něčemu jinému, k nějakým jako trošku konstruktivnějším myšlenkám. Není možné po donekonečna napadat jako jedna strana tu druhou a ti třeba ty konzolidace a podobně... Eh, ale i u nás, jo. Prostě i politici čeští, i slovenští e, vyžadují po lidech, aby si utáhli opasky, ale sami si je na těch platech neutáhnou. Já vím, že třeba nejde o nějaké významné peníze v rámci jakoby té státní pokladny, ale jde o pozitivní příklad a jde o to být jako první jako první. Tím, kdo něco po lidech chce, tak to musím já sám i u sebe udělat přece, že? A nám chybí ty pozitivní příklady a chybí nám, nám ty vize a to je to, k čemu bychom se měli vrátit, jako, tak jak si zmínil, že nám chybí ty hodnoty. No. Mm. no tak já se teda těším z toho, že se to snad podarí, Ďakujem ti za tvoju časť dnešnej relácii a na záver za tie pozbudivé slova. A možno, že by som ťa ešte potom pozval do relácie po voľbách, kde potom možno, že naopak zhodnotíš, ako to teda dopadlo a či sme sa moc nemýlili, ako to dopadne. Ak budeš môcť a budeš moc a mať čas. Jo, vidíme. Budeme, budeme pečlivé sledovať, ako to dopadne, ale, ale uh... To, co se môže nejvíce změnit, nejsou voľby samotné, ale my sami. My se musíme proměnit. protože můžeme mít sebe geniálnější stranu, pokud v ní nebudou dobří lidé, tak je nám taková strana se sebe lepším programem k ničemu. No tak vážní poslucháči, na takéto posolstvo sa už nič viac nedá dodať. A zda, že sa teším na vás opäť o dva týždne a dovtedy držme si to, čím nás teraz zdobil Peter Bohuž. Do Dopočítá. Děkuji, děkuji za přízeň, mějte se moc hezky, držte se. Děkuji Martine, děkuji slobodnému vysíláči. Ať se daří.